Соломійка раптом почула, жаль, що вона його сестра, а то би довіська провожала, як дівчина. Тарас того вечора багато чого згадав з їхнього спільного дитинства, ігрища, суперечки, а найбільше все добре, що було між ними, раптом Соломійка збагнула, прощається, бо має перечуття, що не вернеться. Зимки жаль охопив її душу, як його заспокоїти. Вона взяла Тараса за руку, відчула, як ледве-ледве тремтять його пальці. А знаєш, я насправді великий боягуз. Сказав Тарас. «Ти не мовчи, — сказав брат. Мовчи, заодно я радий. Мама тепер стали іншими, як були, Так не тривожиться, як раніше. Правда? Обоє знали чого. Вже знали, бо доросли. Ну хай соломійка менша, та ж на розум бистра. Знали, — Знали, що мама любила одного, а вийшла за другого. Тільки тоді Соломійка не знала про свою долю. А час покатився стрімко, що він так ото котиться, не котиться, а біжить, вони потім зрозуміли. Тарас із війська прислав письмо аж через місяць. Уже й тривожитися почали. А він повідомляв, що живий здоровий, Чого й вам желаю, так і написав не по-нашому. Довго не писав, бо їхали довго, Через всю Росію, аж до китайської границі. Ті два слова закреслені були. Але ж соломійці вельми цікаво було, де ж то братик служить, то вона і так, і сяк вертіла, і дога своєї лямпи, яка теперка в них була, підносила, аж поки на сонці не здогадалася потримати. А тоді пальчиком потерла, нігтиком пошкрябала, воно й проступило бо, видно, олівцем закреслювали, а Тарас чорнилом писав. Аж засміялася Соломійка від своєї здогадливості, вона хитра. А Тарасик писав, що тут морози великі, тико чудно, ні деревця кругом степ один, то так мєснось називається. На братові каракулі дивилися і відлягало від серця. Далеко від границі, от німця, котрий тепер за Бугом стояв, а те цендроній покійний казали, що до Бугу від їхнього села верстов за двадцять. За й весну п'ять письм ще прислав брат. Отписувала Соломійка і дякувала батюшці Котрий тепер у ліпшім світі був, чиї грамоти підучів. з біблії цільні, бувало, сторінки волів переписувати. Бач, згодилося, бо з тої переписі, на яку спершу сердилася, а не послухатися, не посміла. І сміялася. Було тепер, думала, що даремно зі школи пойшла, бо за пару днів після тої оказії з очима і пан Казимиш приходив, питав, у чим справа. А Соломійка крадськома язика йому показала з-за спини. Вперлася, не піду. Хоч пан Казимеш казав, що до науки вона здатна, нахил має. Шкода таку ученицю втрачати. Соломійка вперлася. Не хочу і все. Батько і мати не вельми наполягали, а Соломійка через пару днів зновика виплакалася, та й по всьому. Весною Василько на шахти звербувався, признався Соломійці. Чув, звідтам з тех шах до армії не беруть. Соломійка не хотіла з братом розлучатися, та все ж шахта була ліпша, ніж армія. А виявилось, не ліпш, бо навесні брат вернувся геть з побитою рукою, добре хоч казав, що ліва. «Балка впала, як креплення робили», – сказав. Соломійка ті покалічні пальці гладила, і дмухала на них, дивилася на брата винувата. Тої весни ішов Соломіці шістнадцятий рік, вже й на вечорниці ходила, а з вечорницю двох і проваджали по праву руку Петрик, Петрусь, а по ліву Павлик, Павлусь. На другий вечір місцями мінялися. Так тривало й коли війна почалася. Бо що війна? Дні три погурка ціло на заході, а більше на півдні. Десь коли кололюбовня в село німці прийшли в четвер, як два неповних роки тому, більшовиків, зустрічали їх з квітами. А як було не зустрічати, коли семеро сімей, вже на Сибір вивезли. Двоє в Луцькій, а четверо в Ковальській тюрмі. Коли вже війна почалася, постріляли. Ну, поставили старостою. Семена Бартоха чогось сам згодився, хоч і не багатий був. Та й далі на схід посунули. Що тепер буде, Васильку? спитала Соломійка як з того з Бориска верталися. А що буде? Вони більшовиків битимуть, а нам в країну тре зводити, хату свою в країнську. Вперше у братових очах побачила Соломійка якусь дивну затятість, наче нагострена коса проти сонця. Погляд. Зблиснув. Восени 42-го року, у неділю перед покровою, коли вже бульби покопали, надумали дівчата з їхнього млинища, Кутка Загорянського на ярмарок вибратися. Отако От гуртом, як на вечорницях збиралися. Можна було й батьків попросити. Тільки. Гуртом дівоцьким хотілося. Так і крам вибрати ліпше, і рада-порада поруч. Настя Троцькова батька намовила, щоб поїхати в їхню компанію взяв, а ще Герасима Панського, бо панів колись заїздового чи та служив. Тому пообіцяли блящину самограю та добру закуску то на двох возах і вирушили раненько до Любомля, або, як у їхньому селі казали, Любовня, це й просто міста. Війна війною, то десь там далеко, а раз ярмарок є, та прослухали, що з других міст люди поз'їжджаються, то й мона, який і на мисто, а який і з ци кохтину на свято прикупити. Бо ж багато хто мав родичів у сусідському селі, де на покрову праздник храмовий, а того гостина, що в обновці годиться заявитися до родичів. Ну, а там уже й до Дмитра, коли у них праздник, рукою подати. Соломійка і Руфинка – були й наймолодшими серед того дівоцького базарникового гурту, але, вважай, і найвродливішими. Віднедавна стали помічати на собі ревниві погляди дівоцькі, бо ж могли відбити жаданих наречених. Ну, щодо Соломійки, то вже ясно, Павлусь і Петрусь нікому її не віддадуть. Дорогою ж тепер з соломійки кпили хі-хі та ха-ха, кого ж ти вибереш. Як одного, то другий диви уб'є, а як другого, то тою сеньке життя мучитися буде. Як ото той Степан, бо ж кажуть, і каліцтво собі учварив, що за твою мамою. Соломко сохнув. Ну, але ж такий женився. Соломійка. бо то баба Луциха так щарувала, внучку треба було замуж віддати, а потій сильна, червона кавалерія, кажуть, пройшлася. Соломійка, як вам не стидно? Тож добре живуть, четверо дітей мають, все як у людей. Та ти кого вибереш, не відстають дівчата. Обох. Як то бог то є гріх, а мені не батюшка дозволили. Ой, то й мені треба було з батюшкою дружити, сало масло йому носити, котрась. А решта так і приснула. Сміх по шосейці, аж до любовня покотився. Дівчата мхахонькі. А їй соломці біда, бо таки дві причепи з вечорниць проводжають, і стоять двоє, і поступитися жоден, а ніяк.